Aroak laguntzen badu, ondoko asteundagian idikiko dira departamentu antako sei eski estazioneak sasoin begiaren aurkezbena egin dute atzo. Basinakitena erzaintza, euskadiko poliziak lan egiten duela ere endaian, ama iro erzainari dira endaiako jandarmerian, hauen buruden iñaki agua barrenak aurkeztuko daukubenen lana. Baigurako agusagailu gurearen kureak eta esku aldatzekotan Baigurea sindikatak zara manora jarte, azparneko erri elkarkoak bere gain artzia deliberatu du, gerra aizagerek zehaztuko dauku. Eta Rabier muguruzarekin kantuz, bururatuko dugu berri xailau, beste hogai izeneko bere diskaberria aurkeztuko dauku. Baina lehenik aroazpundu bat, Katalina. Eta hotza, ondoko egunen zat, bosgradoko temperatura donian egerazin mementoko. Iguskia behar genuke ikusiko izuntan, mena naratxaldean berriz gauzak txartze, txartuko dira. Eta entzusen biharko erten dute, aize euri eta bat zuzau kalendugula bere kalde hauetan, eta elura seioen metretarat jautsiko dela. Ein zuzen dena prest da neko sasoinarentzat heeguraldiak laguntzen badu aaroroaren hogeita amagian ondoko astungian hasiko dira lanian Pireneo Atlantikoetako eski lekuetan sei estazio desberdin badira, gure eta Artuzt samamartikoagia, zonpok izarbe eta irati lehen hiruak eski estazionak dira beste hiruak eremu nordikoak Ekir emundiki. Aitzineko urteetan izan den beseroko kopuru emendaketari begira, aurtenko sasoina ere begi honez ikusten dute eski estaziobetako arduradunak lohandugje epseigiturako zuzendaria. Mo je que... Azken peut irula urteetan gugeten eta San Martiagian beserokopurua egon kortu dela herandigur de merkatuan uh, likua dutela uh, eta beserot fidelizatzea lortu dutela. Eguneko kasik, larogita maha, akitania eskoaletik eldu dela ezan digu. Haurten, uh, prezioak iguko badituzte ere, haitzinetik erosiz eta fidelizazio de kartakartuz, Merkia golohtzeko aukera, uh, no, aukera bat dela bai ez dut digu. Beste aukera bat, ere mu nordikoena da. Bertan, beste motabateko jarduerak proposatzen dituzte. Iraupen eskia, ejaketa, eski estazioi begira beste publiko batukitzen dutela ejandigu, Bruno Gitong zompok estazioko ere mu nordikoaren zuzendariak. Oni surtu sur, sur de famihio. Bereziki familiak okitzen dituzte, igandea elujetan pasatzera datuzenak, baina baita maila altuan ari diren lehiak ideak ere. Hauek, familientzako prezio bereziak albiatuko dituzte horten. Gutxi bera, behoi tamar eurorentzat eguna pasatzeko aukera izanen dute familiak. Eta bestalde atzo erreiten gina uzien ELB sindikata argitu zela, hasleri laguntzen banatzeko FNSOak egin probusamenarekin, baizik eta kabala hasle ainitzek laguntzak galduko lituzketela FDSOa sindikateko, Patrick Echegaraien harra postuen zundugu atzo hori gesurru txadela laguntzek ez direla txipituak izanen dio, bei eta riazlek ez dutela renguratzekorik, anvolopa berak izanen direla, Patrick Echegaraien arabera. Itzua gaiten mendirat, ador zirea artzaingoko laguntzen partekatzean artzain xoilek laguntza geiena ukandezaten galdea uluzatu zuen eskualeriko artzaineak elkarteak, bortuaren kudeak eta duten egitura desberdineri, horien artean artian garazi baigurri, ostibarre eta xiberoko sindikateri baita labodantxako sindikat guzieri, besteak beste luz izan bada ere elkarteak arrapostu okanditu askenik, geienek baietz erantzun dute bortuan ardien zeintzeko laguntza zenitzar nena bernegoziatuko baita dudan urtean, ardietxiden sustengoa ez dela soberak izanen uste du, Euskal Herriko Artzeinak elkarteak, Artzein Soilen Estatutua obekikondutan agarazteko eta auroren buru, bortuko ekonomiari egiten dioten ekarpena ezagutarazteko. Behatzi Euskal Preso gehiago libratuak izanen dira Espainiako Entzutegi Nazionalak horien kasuak ere aztertu onduan erabakidu, orotarat orai parrot doktrina piantziren ogoita ama iru preso dira ateratzen. Eta garaikoit txiberria Euskal Presoak gozegre bak litu du, osagarri razoinez, ogoita iru egulen burian, zebilako presonegian, Beste zorsi eskoldunek segitzen dute, presondegio hortan badira ere beste Euskal Preso batzu ekere beste protesta batzu egiten dituzte, salatzeko bizi dituzten uh, baldintza larriak etxerat elkarteak uh, prentxauriko bat egindu izan donostian presoak bere esemanak, aktivitate batzu ezin egin, beti miaatziak jasan behar, bisiten baldintza txerrak, guzti horiek salatu ditu Euskal presoen familiako eta urbilekoen elkarteak presoak galdegin dutela zuzen eritzari gauzen kambiatzia, bainan ez direla entzunak izan eta gosek rebaniak Zerdat bi hartuak isan dit Eta erzaintza, Euskadiko poliziako amairu presunek lan egiten dute endaiako jandarmerian. Frantxez eta Espainiako polizien eta aduanen harteko kooperazio zentrua da endaiakoa. Eta handira, Frantxez poliziekin batera, Guardia Zibila, Espainiako polizia nazionala eta erramezala. Erzaintza, zentru edo bulegunen xeria da, informazioa ahalik eta fiten trukatzea polizia artian, mugaz eri, buru egiteko. Edo lapuketak izan ohi dira, mugaren inguruko delitu ugarienak Iñaki agoa barrena erzaintzaren komisario burua da hendaian polizien arteko remana oso ona dela azpi megatu Bai Frants agentekiko harremanak beroak eta oso guztiz profesionala dira. Mugaz bataz besteko koordinazio polizia polizila onan izan dadin, bai batzuk eta bai bestetek azkar eta azintso jokatzen dute.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 E, Zendira mugain guruan e, maiz edo gehien izaten diren delituak? Zeratako delituak dira? Bai, batezene ebaz, e, ebazketak eta laporketak. E, baita osasunaren aurkako delituak, droga trafikoak eta hauen gainetik trafiko segurtasunaren aurkako delituak. Eta inakia joa barenak gehitu dauku eta renkontrako borroka estela bulego hortan lan Baionako kaze enlizeoko erakasle eta langileak aserre ikastegiaren egoera txarra, eta baliabide eskasa salatzen dituzte izan egoitza bera bainan baita ere eskura duten materiala ipatuz. Bereziki informatika tresnak dira arazoaren itugi ordenagailuak zarkituak direla diote eta internet konekzioa apalegia eskuntza instituzioak pedagogia arluan informatika gerotageiago erabiltzerat bultzatzen dituzte la dio alta euntaberoita amare Eta kasleentzat, saspi ordena gailo dituzte eta mila bostionik aslek ogoi ordena gailo parte katu behar. Dionen hastian elgeretaratze bat egintzuten eta arduradun desberdineli problemaren berri emana. Eskolegiaren geroaren tzat Lugalde kolektibitate berezi bat behar dela errepikatzen du Lugalde koordinaketak, hortan dira autetxen eta garapen kontseiluak, marriliz lebrantxu ministroaren ikusterat izan ziren autetxiak, komerzio eta industriegan bara, errien biltzara batera plataforma. Koordinaketak nahi du proiektua intzina eraman eta hortarako, ispiritu hortan, bateraren deiari juntatzen da eta azarroren ogoita amarrian maulen izanen den manifestaldirat deitzen du, taldei labetan sefdete sindikate kere deitzen dute Baigura agusagailu gunearen kudeak eta bere gainartzia deliberatu du azparneko erri elkarkoak, legediak askarra holkatzen duen bezala, mementoko makea lekorneta eletako errieko satu baiguria sindikateren eskuda, bergoita 5 mila euroko diru galtze bat agertzen da konduetan, horietareko goita amar mila euro diru mailegua da, oraino iru urtez bankuari itzuli behar dena gaia ezte batatua izan da azken Bilkuran somaitzu beldur ziren opari posoinatu bat zela, Baina narkitasunako kanon duan, ogoita botz aldea gertu dira, bost abstentzione eta bat falta zen. Piera Izager, erri elkaguko presidenta. Memenan egungo egunian bada e, sos sartze bano gehii espendio. eta bizanda da beldu handia jotan ho zen benan e, ukantuanakitasunen ondotik hemendik ururtte e, parea gora behera, bizpa hiru gora behera. Sos maileguako ordainek iiza eta geroota gehiio haintze gorazen beste gisa tappailatu edogola, haintxeuraze budetari ekirip harttzen halko da beharkogeita gauza atzo beharko egpondian pondia Bizan da, beldu ha badela, fresak, egun egunian e sendikatorrek soportatzen dituen fresak, jaspendioak beharko ditu, bihar, herri elkarkoak e soportatu, behinan ez erango beti jaspendioak izahandila, izaiten haldira, kondiak, e utziko behiti uste, beneficioak izaiten halda, eh, mementoat eta horriburuz beharko da lanian naizan. Ala ere erri elkarkoaren deliberoaren baiestatzeko, erri elkarkoa soatzen duten erriko etxe bakotxean, boskatu beharkudute lehenik, baigurako agusagailu zentruak 8-6.000 bisitari ukaiten ditu urte guziz eta azparneko luraldeko gune turistiko famatuena da. Diska berri bateken bururatuko dugu berri xaila Javier muguruzak, muguruzan nahien ahondienak, bostion konzertu eta hamabi disko placeratu ondotik beste hogei eganez itzulida. Kolaboratzea hile zinguraturik eta idazle ahondien lumaz baliaturik borobildu do bere azken lana maia muruaga. 20 urtean daramatzan bakarlari lanetan eta aurrera begira beste hogei esanaz diska berri batekin itzuli zaigu 10 kantuz osaturiko beste hogei izeneko diskoa plazaratu du. Lehenengo orkespenekitaldiak egin ditu eta bertan bere lan berrian mundu honi begira eta idazle ahondien lumas baliaturik Ba historioan itz kontatzen eta kantatzen dizkigu. Ala kontatu digu Javier Mugruzak. Neri asko interesatzen zait gure barne mundua Ize, izeber hoietan azaltzen ez den zera hori guzti hori oso ondila da oso potentea oso indartxua baina ikusi ez da egiten. Neri guzti hori asko interesatzen zait? Eta gaine euskaldunan izenez eta hemen hainbestea arazo ditugunez, ematen du gazte eta itzegin da orain gutxisiago baina nik uste dut izaten ditugula arazoak gure emozioi gure barne munduari buruzitzeiteko ba, hor alegina hundi badago baina e, berezita batekin. E, azken diskoan zufritzen aregaren negoera au, azken laupa bosturtetan hori ba, ere azaltzeko edo nolabait e, islatzeko eskatu nien, ez da e, idazlei eta eskatu nien hori ere alizan ezkero e, kontuan hartzeko batzuek kasu indiate eta beste batzuek ez. Bai, ba Badaki Jabi Moguruzaren erranekin geratuz gogon hartu. Dagoeneko eskuragarri duzuela bere azken obra. Beste hoan den argia baino gehi Agortu dut.a Jabiar Moguruzaren dizka begia ozinuten eta gogo izaren duzi goiti.